Мабуть, що так, погодився Пауль, зітхнувши. А тепер скажи, ну, після вічності очікування довжиною в цілий рік, скажи, який ще вихід з вашої безвихідної ситуації міг би ти знайти? Не знаю, ваше милости, щиро зізнався юнак. Так, нещирості у твоєму голосі не відчувається, кивнув граф, і це означає, що ти, слава Богу, краще за одного мого давнього знайомого, котрий своєю безглуздою поведінкою, щирим бажанням зробити кар'єру, прислужившись недостойному володарю, загнув у повну безвихідь і кохану мою Хелену, і мене. Великий магістр помовчав, потім закінчив фразу. Та й себе самого зрештою теж бо після його негідного вчинку всі ми, всі троє, і він, і я, і Хелена, змушені були діяти так, як діяли, змушені були жити і вмирати також. Осінь 1708 року від Різдва Христового, неподалік Батурина. Холодний листопадовий вітер так і намагається зірвати лахміття, яке без того ледь прикриває дівоче тіло. А може, це хваткі руки безсоромних московських солдатів? Богородиця, заступниця наша, за що такий ганебний сором? За що? Мовчить небо, не відповідає, тільки тихесенько огризається далеким громом. Громом? Гроза у листопаді. Воїстину, змішалися пори року, і навіть небо готове впасти на грішну землю, щоб поховати цей божевільний світ. І її нещасну разом із світом. А може це і її відповідь? От якби зараз та й вибухнула справжня гроза, така немов би знову повернулася з середини літа, і впала б із неба могутні Божі блискавки, і спопили б її нещасну разом з цими клятими котами. Ого, Єрмилов, слихав? Наші пушки б'ють. А как же, знамо дело? Ні глухой, вось і час зададутані їм жару, попомнять, як супротив нас саватса. І слідом за чужинською мовою регіт, ненависний регіт мучителів, що переходить у самовдоволене п'яне гікання. Ні, то не грім серед похмурого осіннього неба, то артилерія московитів, а їхній безсоромний сміх. Вірна ознака, що ніхто не прийде визволити її нещасну, бо нема кому, якщо загін сміливців і поспішав на допомогу, то потрапив у ворожу засідку і зараз, мабуть, накиває п'ятами, розбитий на голову, розстріляний гарматами, рушницями та пістолями. І знову біль, рани, смерть». Пресвята Діво, за що? Ну, що, казак, да чого там? Та хоч би і тут, яка, зрештою, різниця? Ей, казак, б то по-нашому би гуторил што А ви що, хіба по-моєму не розумієте? Ти мені смотри, разумом в харю не тікай, я тє... Ну, добре, добре. «Буду по-вашому, по-московському, я вмію. От хоча б і так. А то, понімаєш, хіба да хліба, Чого хліба ларазінув? Ворона». І знов ненависний регіт. І цокотіння копит позаду. Там троє вершників, це окрім чотирьох піших солдатів, що безпосередньо охороняють її. На конях позаду їдуть двоє московитів, а третій – козак-запорожець. І не просто незнайомець якийсь. Це ж Іван Богданович, з котрим вона познайомилась іще торік. Вона тоді з двома хлопцями познайомилась – і з Іваном Богдановичем, і зі своїм судженим Степаном Раковичем. Але то давно вже було – в якомусь іншому житті, мирному та щасливому, бо зараз Іван зробився, бач, запорожцем, а хоче він, Богородице, заступниця наша небесна, за що? Кожного року святкуємо покрова Святої Богородиці, кажуть це козацьке свято, то невже ж ти прикрила від усіх напастей святою своєю покровою цього негідного байстрюка, «Цього сучого вилубка! Де ж твоя справедливість, богородице, заступнице?» «Стой!» Солдати зупиняються. Цокотіння копит позаду теж змовкає. Майже. Один кінь продовжує насуватись на неї. Об'їжджає повільно. Гелена! Перто втупилась у землю, так і в'їлася очима у своїй босі, збиті до крові ноги. Не звикла вона, молода, заможна козачка, ходити босоніш, тим паче восени по полю та лісу, от і збила ноги. Але це байдуже, бо відчуває вона, смерть її вже поблизу, та перед смертю Богородиця заступнице «Чом ти забарилася? Спаси і збережи!» Козацький кінь зупинився перед нею. «Гелено!» Вона вперто дивиться на брудні, скривавлені ступні, аби тільки не підводити голови, тільки б не зустрітися очима із цим покитьком. «Гелено! Одне твоє слово, і все одразу скінчиться!»